Настоятель, отрута, Стефанія. Не дивно, що біля кодека нещасний невдаха шукав своєї смерті. Мабуть, таки була краплина шляхетності у його чорній крові. Цезаріан помовчав. «Що то була за отрута, мені не цікаво, але дали її ви. Ви нічого не зможете довести». Найкраще, що на вас чекатиме у разі звинувачення мене – відлучення від церкви. Не думаю, що легко жити без Бога у католицькій державі. Вас заб'ють до смерті власні кріпаки. Безкарно. Я не збираюся, перебив його Цезаріон. Я й гадки не мав спробувати довести вашу провину. Він знову подивився на Альгердаса і всміхнувся. Мені не потрібен обурений натовп, а ви своєї провини не відчуваєте. В мене не було причини вбивати Стефанією. Цезаріон хмикнув і знизав плечима. Мені ще ніколи не доводилося запевнювати когось у його власній безпорадності. Вам, мабуть, час йти, пане Пшибицький. Вас проведуть добрами, прощавайте. Гальгірдас розвернувся і пішов до виходу з зали. Агов? безсеремонно покликав його Цезаріон. Ви не поцікавитеся метою мого візиту? Хіба ви недостатньо мене звинуватили, не озираючи, запитав настоятель. Щось іще. Дрібниця, отче, я вже казав, що вашу провину доводити не збираюся, але примусити відчути її все таки хочу. Альгірдас повернувся і здивовано зламав брову. Мене? Служителя Бога, у тому, чого я не скоював. Стефанія носила дитину, мою дитину. Альгірдас захлинувся, порожніми очима глянув на Цезаріона і замружився. Небо облило його брудом. От і все, отче, тепер справді час прощатися. «Зачекайте!» Альгірдас розплющив очі і знову зустрівся з цезаріоновим поглядом. Витяг з-під ряси великий медальйон і простягнув його гостеві. Це було на ній, коли її знайшли. Цезаріон взяв прикрасу і розкрив стулки. Ніби у дзеркалі на нижній він побачив своє обличчя, а з верхньої, стомлено, якось відчужено на нього глянула Стефанія. Він мовчки закрив медальйон, перекинув ланцюг через голову і швидко пішов. Та біля брами зупинився і, озирнувшись на чинця, який проводжав його, мовив стиха. Душі померлих не своєю смертю вічно блукатимуть по землі. Передайте настоятелві, що я шукатиму, житиму, щоб знайти, навіть якщо для цього знадобиться і не одне століття. Він зрозуміє. Чернецький внук попрощався і зачинив за ним браму. Приїжджаючи повз будинок Поланських Цезаріон, помітив на ганку дару. Вона збиралася кудись їхати. Неподалік Кріпак тримав коня. Цезаріон зупинився, кивнув їй, і вона помахала рукою. Йому згадався Кшиштоф. Останні три дні майже синій відтрати крові і лихоманки. «Життя», – подумав Цезаріон, і всміхнувся. «Слово, якщо немає меж людській уяві, то чи насправді є межа життю?» Навіть мертве тіло залишається безліч вловими хрис у живих нащадках, образ, тонкий образ, мов запах, і в незнайомій людині ти впізнаєш рідне обличчя. Далі моє шанування, не забудь, пішов геть. Цезаріон навіть не знав, чи справді Кшиштоф мав з нею стосунки поза світськими раутами. Але це було останнє, про що він говорив з ним. За декілька годин він помер. У порожній хаті над Дніпром, нікого до себе не підпускаючи. Мабуть, чекав смерті щось тієї миті, як вирушив у похід.